Capitolul 17. Ultimul efort Un mare grup de ofițeri erau îngrămădiți în mijlocul camerei în jurul mesei hărților din biroul operației de pe nava bază. De obicei plină de forfota asistenței, încăperea era acum neobișnuit de liniștită. Ublourile erau acoperite, deși seara abia începea, și pe mesele părăsite de dactilografe, mașinile de scris erau acoperite, lângă ușă, un subofițer solitar sta la un mic birou cu casca de ascultare la urechi pentru menținerea contactului cu celelalte birouri. Începea o consfătuire. Intrând de norma contraamiralului, merșelă în însoți pe acesta până la masă și -i salută cu un gest ofițerii din echipajul său și pe infanteriștii de marină care urmau să participe la expediție. Dar mai erau prezenți și alții. Șeful secției operații, specialiști de la intelligence service, Șeful de stat major și un ofițer pe care Mercer a fost surprins să-l revadă: Smith, micul ocotenent de parașutiști care se cu Peter Lore și împreună cu care o salvase pe Centel din ghearele gestapoului. Pe masă era desfășurată o hartă la scară mare a obiectivului. Dandas o privi și spuse: Puteți fuma! Mai târziu veți fi prea preocupați! Mercer urmărea reacțiile ofițerilor săi. Warwick a zâmbit forțat la invitația lui Dandas. Bac, impasibil ca de obicei, cu sprâncenele încruntate, Franțel studia harta, fără îndoială gândindu-se la posibilitățile de manevră. Gerard părea că nu aude nimic, cu aer îngrijorat. La fel și de Vră, care părea că de patru zile nu prea se odihnise de când se afla un port. Cunoașteți, încep contraamiralul, scopul misiunii? Vi s-au comunicat amănuntele. O pătrundere în noul port Nestore pentru a distruge un stoc de proiectile ce constituie pentru inamic o formidabilă putere de foc. Până azi dimineața știați numai că veți lua parte la o nouă acțiune, căci încă nu eram sigur că vom fi autorizați să o întreprindem. Avem acum deslegarea Comandamentului Suprem. Vom juca o carte mare, mare de șlem. Capitanul Lambert conduce un detașament de 30 infanteriști de marină, cu tot echipamentul, inclusiv bărci pneumatice. S-a întrerupt o secundă zâmbind. Poreclite de obicei, pui, dacă sunt bine informat. Locotenentul Smith are sarcina să distrugă bombele, fiind și principal consilier al comandamentului în probleme de apărare și de recunoaștere. Mai mulți ofițeri luau note și Frenț îl din cap când Danda s-adăugă. Pentru a compensa încărcarea suplimentară pe care o va lua, submarinul nu va îmbarca decât minimum de carburant și apă potabilă. Șeful de stat major a tras atenția lui Dundas printr-o tuse discretă și acesta i s-adresă. Cres, Charles, că mai este ceva de spus? Un cuvânt despre intrarea în port. Impacientant, contraamiralul răspunse. Am menționat asta la ordinele scrise pe care le-am mânat. La fața locului, capitanul comandor Marshall va lua decizia finală. S-a constituit un mic dosar cu date privind dispozitivul de apărare a portului și organizarea siguranței locale. Dar informațiile noastre nu sunt prea bogate. Se adresă conclusiv lui Marshall. Dorești să adaugi ceva? Îmi pare rău, săr, că revin asupra problemei de securitate. Dar... Ai dreptate, dragul meu. Adăugă Danda scunoftat. Facem și noi ce putem. Comandantul Suprem a avut contact permanent cu serviciul de informații american. Operația este ținută cât mai secret posibil și dacă totul se desfășoară cum sperăm, peste câteva zile vom cere comandamentului operațional de la Gibraltar să vi se asigure o protecție sau să se pună la cale o diversiune oarecare. În orice caz, dumneata, Marshall, ai în mâna ansamblul acțiunii. Marshall zâmbi. Înainte de conferință mulțumise contraamiralului pentru a fi acordat dreptul de a lua decizia finală la fața locului, cum spusese Adinauri. Și Dandas îi răspunsese. Avi afla că n-ai niciun motiv să mulțumești. Unii ori e mult mai bine să ai doar de executat ordine precise, bune sau rele. Cei de la statul major," continuă Dandas, vor rămâne cu voi până în momentul când veți părăsi nava bază." Uitându-se la ceas, Dandas continuă. Asta înseamnă cam peste opt ore." Infanteriștii de marină se vor îmbarca în dată ce se lasă noaptea și îi veți instala la bord cum veți putea." Privind la Frențel, Ai ceva de spus?" Da, despre elicea avariată, sir. N-ar putea fi reparată?" Nu este timp. Consilierul meu tehnic și șeful mecanic al bazei apreciază că reparația va dura prea mult. Este o operație care necesită ridicarea navei pe doc." Schimbă vorba și consurus se adresează lui Merșel. Acum că sunteți complet angajați, pot să divulg un secret. Aliații vor debarca în Sicilia exact peste o lună, începând de mâine. doar deoarece, dacă nu reușiți să distrugeți neîntârziat stocul de imediat aprovizionare cu proiectile a Inamicului, se prea poate ca debarcarea să nu mai aibă loc. Și cu asta s-ar pune deocamdată punct întregii operații. Merșel a remarcat expresia de surpriză a unora din cei de față și un schimb de priviri între cei doi ofițeri de infanterie marină. Doar atât, ca și cum li se propunea, nu o misiune aproape egală cu o sinucidere, ci o soldă lunară suplimentară. Dar Merșel își din minte orice teamă de eșec, amintindu-și de expresia fetei în momentul când s-au despărțit în ajun. Deși nu știau la ce să se aștepte în următoarele câteva zile, amândoi au fost extrem de calmi, detașați de realitate, într-o lume numai a lor. Cu o voce monotonă, cu cooperațiile dădea detalii despre organizarea apărătorilor de coastă dinamice, dar gândul lui Marshall zbura la cele câteva zile și nopți petrecute împreună cu Central. Acum, nimic nu avea mai multă importanță. Se întorsese în de sentimente complet schimbate și, indiferent de dificultățile misiunii, era sigur că le va face față. În fine... Vocea monotonată, cut și dandas, și închise servieta, spunând. Încă un cuvânt. Trebuie să adaug că capitanul comandorul Simon va participa la expediție pentru a asigura conducerea operațiunilor terestre. Toate privirile se îndreptară spre Marshall, care reușise să rămână impasibil. De fapt, era deja la curent și știa de ce Simon nu putea asista la consfătuire. Anume... Puțin timp înainte de începerea consfătuirii, când își strângea lucrurile în cabina ce ocupa la bordul navei bază, Simon năvălise peste el. Vizibil stăpânit de o mânie pe care abia și-o reținea, a trântit ușa normalului lui și a strigat. Așadar, a obținut ceea ce doreai controlul absolut al operației. iată devenit copilul protejat al amiralului. Merșel păstrase tăcere privindu-l rece, abia auzindu-i potopul de cuvinte. În picioare, întreptul în unui hublou deschis, cu soarele în spate, cu figura în umbră, îl observa pe Simon, clocotind de exasperare. Nu știi că de multă vreme sunt lămurit cine ești. Știu și ce a fost între soția mea și dumneata?" Înainte ca dumneata să o cunoști," al întrerupse Marshall. A roșu de menie, Simon continuă. Nu mă întrerupe?" Și acum iei locul lui Trevis în expediție și totodată te strecori în patul lui. Merșel își păstrase calmul, bucuros că acuzațiile lui Simon nu-i făceau nicio impresie. În lumina soarelui ce intra prin hublou, vedea cum celuilalt ieșiseră ochii de mânie din orbite și spuse calm. Scuză-mă, am uitat ceva. Am uitat să te informez de avansarea mea. Este adevărat că nu-i acord decât o importanță relativă, dar acum... Simon să bat șocoritor. Ce spui? După câte te cunosc, probabil că acum... Înaintând spre Simon, merșelă îl întrerupse brusc. Acum, dragul meu, nu voi mai putea fi acuzat că am plesnit un superior." Îl lovise cu toată puterea, gustând din plin satisfacția de a-l vedea pe Simon prăbușit pe cușetă. Pe bărbiei se prelingea o dără de sânge, coborând spre plastronul cămășii până atunci imaculată. Apoi Simon se ridică în picioare uimit, umilit la culme și cu fața schimonosită de durere. m lovit! Pe mine!" Nu-și căsea cuvintele și, fără a mai spune ceva, ieșise lăsând în urmă picături de sânge pe covor. Când contraamiralul îi anunțase participarea lui Simon la expediție, merșul s-a simțit tentat să protesteze, dar n-a făcut-o, deci, Danda s-a adăugase: Dacă dumintele ți se întâmplă ceva, cine va prelua comanda? Secundul dumitale? Un alt ofițer? Simon are cel puțin experiența unor asemenea expediții. După ce se lansează acțiunea pe țărm, el este în stare să o ducă la bun sfârșit. Dar i s-a pus în vedere că dumneata ai puteri de decizie de pline. Importanța misiunii nu ne permite să ținem seama de simpatiile și antipatiile personale. Consfătuirea s-a terminat târziu. Împreună cu Gerald și Frenzel, Mershel s-a urcat pe puntea superioară și toți trei au privit timp de mai multe minute la submarinul lor acostat alături. Ajutați de mateloții care le duceau armele și bagajele, cei din comandoul de infanterie marină urcau la Bord. Bărcile pneumatice vor ocupa mult loc, spuse Mershel lui Gerald. Dă ordin lui Bac să depoziteze jumătate din ele la pupa, în compartimentele rămase goale prin scoaterea torpilelor de rezervă. De-astă dată, spuse calm Frenzel, în timp ce secundul pleca, suntem pe cale să dăm ultima lovitură, ultimul efort. Și avem șanse să reușim, îi replica Marshall. Desigur, doar un prost ar putea crede că o să lăsăm să ne scape o asemenea ocazie. Se apropie capitanul de infanterie de marină și salută. Gata pentru un îmbarcare, sir! Era înalt și subțire, cu mustață stufoasă roșcovană pe care probabil și-o lăsase ca să pară mai în vârstă. Dar nu prea reușa. Avea aerul unui adolescent jucând un rol de bărbat matur într-o piesă de amatori. Sunt bucuros că vei fi împreună cu noi capitane Lambert. Merșel observa manevra ce se făcea cu prima barcă pneumatică adus alături de nava bază am mai utilizat în alte expediții asemenea bărci," declară capitanul infanteriștilor de marină. Sunt minunate!" Apoi s-a îndepărtat, dând ordine celor doi locotenenți ai săi. frență spuse cu zâmbet camacul. Tare vom fi înghesuiți la bord!" Merșel se uită la ceas. Peste câteva momente, solicitate de pretutindeni, nu va mai avea niciun minut liber. Trebuia totuși să găsească un răgaz ca să scrie lui centel. Nu putea să plece fără să-i un cuvânt, pentru orice eventualitate. De fapt, sir," spuse brusc Frențel, ținem să vă felicit. Nu mă refer la avansare. Aceasta vi se cuvenea." Merșelă remarcă faptul că Frenzel își freca palmele de balustradă. Desigur era emoționat. Își amintea de soția sa, de ceea ce ar fi putut să fie. Îți mulțumesc, Frențel. Nu știam că totul era deja cunoscut." Nu se știe, sir, dar v-am zărit pe amândoi când va condus la bază și am înțeles. Formați o pereche minunată. însă este foarte frumoasă, pe și curajoasă. Da, cred că am avut noroc. Marshall se pregătea să plece, dar Frenzel îl mai reținu un moment. Să aveți mereu noroc, sir. Niciodată nu avem prea mult noroc. Merșel a pornit încet de-a lungul punții, răspunsând din când în când la salutul oamenilor săi. Aceștia se îndreptau spre schila de legătură cu submarinul. I-a văzut pe Sterky și Blythe, fiecare cu pipă în gură, cărând câte un geamantan voluminos. Discutau calm, ca vechi lup de mare plecând într-o călătorie obișnuită. Bucuros să ne întâlnim la bord, sir, spuse Sterky, iar Blythe, semnalizatorul, adăugă. Cum se spune pe nențește, lua varnaiba, Aș dori să le semnalizez ceva special când vom porni la drum. Cere părerea sub locotenentului? l-a îndemnat Merșel zâmbind. Apoi trecut prin portiera balustrade și se dus în cabina sa. Blocul de corespondență era deschis pe masă. Brusc a simțit că îngheața sângele în vine. Îi era din ce în ce mai rău și când a încercat să scrie data scrisorii, nu mai putea ține tocul în mână. A privit la perete. Îl cuprindea disperarea ca o febră. Tocmai acum să mă pierd, nu se poate. A închis ochii și a strâns ploapele. I-a apărut imaginea lui Centel. Parcă i-a simțit chiar prezența, căldura ei. În fine, și-a revenit. Numai atunci a început să scrie... Ca să intre în postul central, Merșel a trebuit să pășească peste un infanterist de marină adormit pe podea. Încărcat la limită, submarinul era plin de forfota echipajului și pasagerilor. Peste tot vedeai mateloți și infanteriști dormind, mâncând sau lucrând, după un orar aproximativ respectat. Și asta dura de opt zile, în timpul cărora, navigând cu viteză redusă, submarinul evita zonele supravegheate și tot ce putea prezenta o amenințare pentru securitatea lui merge s-a plecat asupra mesei hărților și-și compară calculele cu cele ale lui Deuvre. Dirijându-se spre vest, ubutul îl avea în tribord la vreo 20 de mile, câmpul de mine cel mai apropiat de Malta. Frențel îl sta în picioare la tabloul de control, unde, deocamdată, prezența lui nu era necesară, dar se complăcea acolo lângă aparatele sale, se simțea mai acasă și asta îl ajuta să suporte multe. Merchel le cedase cabina lui Simon și ofițerilor comandoului de infanterie marină, căci nu avea alt loc unde să-i cazeze. Careul era și el ocupat până la refuz și Churchill nu prididea să satisfacă comenzile de cafea, cacao, ceai și alte alimente. Auzind pe cineva că râde, Merșel se întoarse. În culoar se afla un sergent german cu cască în cap și armat cu un fioros pistol nemțesc. L-a recunoscut pe plutonierul major al capitanului Lambert. Mâinile sus!" treca un mecanic. Primul nostru nemțui prizonier. Îmi probezi uniforma, sir, explică infanteristul. Dacă mi se potrivește și cum o să arăt când voi debarca. Și ieși cu demnitate. Marshall surâse. Incidentul l ar fi amuzat pe Browning. I-ar fi plăcut această atmosferă de roman de aventuri. Ca și replica acestui infanterist, mai preocupa de decât de pericolele care îl așteptau. Marshall se apropie de Frenzel. Tot îngrijorat? Oarecum, sir, cu fisura aceea a elicei, nu putem depăși în imersiune șase noduri fără să înceapă o trepidație puternică, din cauza căreia am fi reperați imediat de primul astic dinamic întâlnit. Atunci să respectăm aceste șase noduri. O să vedem ce e de făcut în caz de pericol. Sau ajungem să folosim pui. Bac, ofițer de cart se apropie. Mi se pare că astă seară intrăm în marele câmp de mine sicilian. Nu-i așa, săr? Exact. Și după ce îl vom fi depășit, ne vom îndrepta spre continent. Lovitura o vom da peste patru zile, adică duminică, zi de odihnă. Bac cu o grimasă. Vai, voi fi obligat să lipsesc de la slujba bisericească. Merșel privi spre Frenzel. Încrederea lor nu era oare simulată? Nu au toți o comedie pentru a-i da curajul de care el avea nevoie ca să ducă sarcina la bun sfârșit și să se întoarcă teferi? Când ne apropiem de coastă, are luam Marshall, o să revedem ultima dată planul de acțiune, să stabilim exact fiecare fază a operației și să corectăm eventualele erori. Încercă să-și imagineze cum vor decurge lucrurile. Căuta să-și reprezintă portul așa cum era în realitate, nu cum apărea marcat pe hartă. Dacă briza va fi puternică sau vremea se va strica, va fi imposibil să lase bărcile la apă departe de coastă. Asta însemna o pierdere de timp pentru submarin, care va trebui să se întoarcă pentru a ajunge la zona de unde începea atacul. Aceasta ar provoca o altă întârziere dacă a avut un gest de enervare. Dacă, dacă, o să vadă la fața locului și o să decide atunci... Sper, începu Frențel, că toți știau dau seama de ce ni se cere și că se apreciază la justa valoare expediția noastră. Baca surâs de ei s-au văzut-o dinți. m mira să nu fim toți decorați și avansați. Merșel s-a întors la masa cu hărți. Glumele care aveau ca scop numai să îl reconforteze, îi deveneau insuportabile. Apoi îi aminteau importanța misiunii, responsabilitatea lui în aventura în care îi antrenase pe toți. Este ora schimbării cartului, sir," declara un mecanic. Foarte bine, dai drumul." Gerard a apărut la postul central. Ascultă cu atenție raportul lui Bac, apoi merse să consulte harta. Așadar, iată-ne din nou printre mine." Astă seară intrăm în câmpul de mine," adăugă iritat Gerard. Merșele remarcase nervozitatea secundului și completă. Și vom reuși să scăpăm cu bine." Desigur, privirea lui Gerard fixa ostentativ omărul lui Merșel cu semnul noului său grad. Sunt unii care reușesc totdeauna. Profund și Marshall îl privine dumerit. Îți dai seama ce vorbești? Eu umblu după glorie? Îmi închipuiam că mă cunoști mai bine. Gerard se îndreptă spre Giro Compas, spunând. Iertați-mă, am vorbit fără să-mi dau seama. Mă duc să mănânc ceva, încheie Merchel. Când eșea din postul central, l-a auzit pe Frenț spunând. Nu era momentul să faci o remarcă atât de stupidă. Nu auzi răspunsul lui Gerald, nici nu-l interesa. S-ar fi așteptat la o asemenea remarcă din partea lui Simon sau a lui Devere, într-un moment de enervare, poate și de la alții, dar nu de la Gerald, pe care îl socotea prieten în care Warwick juca șah cu Smith, locotenentul de parașutiști. La celălalt capăt al mesei, Buck se îndopea cu cărnați conservați, ca și cum ar fi fost ultimii existenți în lume. Marshall ar fi vrut să fugă, să se ascundă. Dar unde? Mai e o singură mișcare de făcut, îi spuse lui Warwick. Smith, cu un semn din ochi. Sub locotenentul dumneavoastră, săr, este pateunas în artilerie, dar la șah nu vrea să descurcă. Churchill îi servi lui Marshall o ceașcă de cafea și îl întrebă dacă nu vrea să se întinde pe cușeta secundului. Este de cart, explică el, și un pui de somn v-ar face bine. Nu, îți mulțumesc. Deocamdată nu. Răspunsul a fost probabil prea tăios, căci Bac și Warwick au schimbat o privire între ei. Împăcuitor Smith interveni în conversație. Într-o misiune executată în sudul Franței, n-am dormit trei zile și trei nopți. Am făcut în capul calendar cu probleme de tactică și strategie, după care am dormit timp de o săptămână. Este cel mai bun sistem? Cred, spuse Merșel. Grația acestui sistem mai există. Apoi împingând tabla de șah. Nu prea îmi place să joc cu ageamii. Merșel a surâs. Îți mulțumesc. Mie? De ce? Cred că știi. Am să caut să pun și eu în practică sistemul dumitale. Cu fața buhăită de somn a apărut Simon. Pot să beau și eu o cafea? S-a așezat pe un scaun. Pe figură se cunoștea urmele pumnului încasat. Căută să intre în discuție. vorbeți despre expediție? Da, replică Smith cu voce calmă. Este o joacă de copii. Simon s-a lui Marshall. Asta este și părerea dumitale? tale. Marshall se ridică și se îndreaptă spre ușă. Părerea mea, o cunoști? S-a întors în postul central unde Gerard, care l-aștepta, îl acostă imediat. Vreau să vă prezint scuze, sir. Am uitat totul. Să nu mai vorbim despre asta. Gerard a căutat să insiste, dar Merșel l-a întrerupt. s am spus că am și uitat. Nu ești singurul care își face probleme, Bob. Dacă vrei eu să discutăm după îndeplinirea misiunii, atunci te voi asculta. Deocamdată am prea multe lucruri la care trebuie să mă gândesc. Gerard dezolat. Știu, sir, dar vă rog să mă înțelegeți și pe mine. Poate că de prea multe vreme duc viața asta neobișnuită. Oare din această cauză? Nu știu, dar... Merșel îl luă de braț, îl trase mai deoparte lângă masa cu hărți și îi spuse cu voce joasă. Tot suntem în aceeași situație, Bob. Nu știu dacă vom fi în stare să mai suportăm încă 24 de ore. Ești îngrijorat și ai dreptate. Soția ta și copilul. Dar gândește-te și la bravi oameni care peste câteva săptămâni vor debarca pe plajele siciliene. Și ei au soții și copii." Cu toată figura crispata lui Gerard a continuat cu brutalitate voită. Și dacă asta nu-i destul, gândește-te la Browning." Și-a pierdut fiul și s-a omorât încercând să cruțe viețile altora. s întreabă pe frențăl despre familia lui și-ți va spune de ce nu o nebunește. Își dădu seama că Gerard era mâhnit de duritatea cuvintelor lui. Schimbând tonul, Marshall termină cu voce obosită. Știu, această nouă misiune nu era prevăzută și nici nu va fi o joacă, cum spune sublocotenentul Smith. Știu toate astea, nu-i nevoie să mi le spui mie." mai ales în prezența altora. Dacă consider că suntem prieteni, nu-mi refuza această favoare. A părăsit brusc postul central. Știa că Gerald privea gândurată în urma lui. la examinat cu privirea care ură înghesuit până la limită, așteptând ca cei prezenți să se așeze astfel, ca tot să poată vedea planul la scară mare desfășurat pe masă. Din motive de economia energiei, Funcționau doar puține ventilatoare și atmosfera era foarte umedă. După ce a scăpat de ultimul câmp de mine, submarinul a urcat spre nordul Siciliei. Acum își urma calea spre coasta Italiei continentale. Toți dădeau semne de oboseală și nervozitate. le sticleau. Se putea citi în ei anxietate, frică, dar și dorința fermă de a reuși. Toți sau aproape toți știți că acum vremea nu este aliatul nostru, început Marshall. În ajun seara, ubutul revenise la adâncime periscopică și se înălțase antena pentru un ultim contact prin radio. Marshall a fost foarte decepționat de raportul lui Randall, al doilea subofițer telegrafist. Prevederile meteorologice erau rele, se anunțau vânturi puternice din sud-vest, adică tocmai ce trebuia pentru a stârni o mare agitată. Marshall era îngrijorat, dar nu lăsa să se vadă și continuă. Dar vremea nefavorabilă pentru navigația submarinului este favorabilă pentru debarcarea propriu-zisă, căci dacă vor ieși avioanele de recunoaștere inamică, și ele vor fi preocupate mai mult de propria lor soartă decât de a observa manevrele noastre. A parcurs cu privirea figurile celor ce le ascultau. Ofițerii de infanterie marină, Smith, micul grup de ofițeri din echipaj, în afară de Gerard, care era de card. Sub ofițerii și gradații de infanterie marină, dintre care mulți se sprijineau cu mâinile de țevăria de sub plafon. În fine, de cealaltă parte a mesei, Simon, cu brațele încrucișate, cu figură inexpresivă. Iată," relua Marshall, iată cum vom acționa." Capetele s-au plecat asupra hărții. Arada portului Nestore părea o pungă mare, având la sud, în partea cea mai îngustă, o lățime de-abia un sfert de milă. Indicând cu compasul un punct precis, Marshall continuă. Știm că aici se află o estacadă supravegheată de un mic vas care o deschide și închide după caz. Intrând în port, pe partea stângă este o faleză ce se ridică aproape vertical și nimic altceva. La dreapta, unde altădată se afla portul de pescari, majoritatea caselor au fost demolate, terenul a fost curățat și s-au construit cazemate, reprezentate pe hartă prin aceste mici cercuri roșii. Deși inimicul a sperat că nu vor fi folosite niciodată, cât că totuși l-a dotat cu o putere de foc deloc neglijabilă. O să le facem repede să atacă. A vorbit o un tânăr locotenent de infanterie marină, dar și-a lăsat capul în jos când capitanul Lambert i-a aruncat o privire severă. Zâmbind, merge el a continuat. Poate că nici nu va fi nevoie să angajăm o bătălie." A intervenit Lambert. Dacă nu se vor lansa la apă puii la o distanță potrivită de coastă, va trebui să reducem la jumătate durata de barcării propriu zise și să sperăm că nu vom atrage atenția. De acord, vom ieși la suprafață și vom lansa bărcile cât mai aproape posibil de stacadă. Cu două zile înainte, cu ocazia unui scurt exercițiu de antrenament pentru a stabili cel mai potrivit mod de a executa manevra, s-a produs un incident îngrijorător. Anume... Bărcile erau foarte ușoare și ușor de manevrat, dar încărcate cu explozivi, arme și instrumente, erau un pericol să scape de sub control dacă se lăsau la apă pe vremea era. Bac a găsit o soluție foarte simplă. Prebăzut la capăt cu o bucată mai lungă de lemn, ca o baionetă, tunul de pe punte putea servi ca macara pentru a coborî bărcile alături de submarin. Când cineva și-a exprimat îndoiala, Lambert a ripostat. Cum nu avem altă soluție, o să o încercăm pe asta." Dar patuloarele de coastă, sir?" Întrebă de vreo." Avem informații asupra câtorva dintre ele și ieri am putut stabili orarul uneia. Probabil că au la bord consilier germani. Poate întregul echipaj este german. În orice caz, sunt strict și punctual planificate, deci previzibile. Dar ăsta nu este un motiv ca să ne culcăm pe o ureche." Privind spre Simon Dumneata, ce ai de spus?" Ambii reușiseră până atunci să se evite, dar trebuiau să ia parte la discuții. Simon început cu un ton degajat. Obiectivul nostru este distrugerea și întârzierea intrării în acțiune a unor mijloace inamice, dar nu trebuie să lăsăm să se ghicească că e vorba mai ales de a împiedica inamicul să provizioneze urgent forțele sale din Sicilia. A luat în mână un compas și a început să-l miște pe hartă. Aici este o cale ferată care traversează Italia, pornind din nord-est și se termină la Barii, port la Adriatica, prin care se tranzitează tot materialul de război destinat trupelor din Grecia și Iugoslavia. Dacă intenția noastră ar fi să debarcăm în acele țări, cum încercăm să-i facem să crede pe germani, această cale ferată ar fi un obiectiv. Evident, capitanul Lambert o va distruge cu jumătate din oamenii de care dispune. Cealaltă jumătate va merge cu mine și împreună cu locotenentul Smith ne vom ocupa de ceea ce se află mai sus de localitatea propriu-zisă clipindu-și ori din ochi și privind spre Merchel, Iar comandantul nostru, Merchel va dirija atacul asupra principalei dane de încărcare și asupra clădirii ce domină portul, un fel de buncăr enorm care permite să se îmbarce proiectile pe o navă fără să se vadă din exterior. După informațiile date de inginerul Travis, este o lucrare formidabilă, iar distrugerea ei va bloca întreg sistemul timp de săptămâni, poate și mai mult. Lambert își trăgea mustața. Iată o treabă interesant de făcut. Merșel se uită la ceas. Era ora a două după amiază. Reușita, început el, depinde de rapiditatea acțiunii noastre. Garnizoana germană cea mai apropiată se află la Lago Negro, la mile nord-est de Nestore. Trebuie să avem în vedere trei puncte esențiale. Primo, să ne ferim de patuloarele de coastă. Secundă, să scăpăm de estacadă și de vasul de siguranță din interiorul portului, probabil o șalupă. În fine, terțio, să alertăm cât mai târziu cu putință pe apărătorii portului, știind că ei vor solicita imediat ajutor din interior. A. În jurul lui, figurile deveniseră serioase. Mercer întrebă. Are cineva de pus întrebări? N-ar fi posibil, sir? întrebă Warwick. Să tăim mai stacada și să ne strecurăm în port fără să fim reperați? Nu cred. Portul are o adâncime suficientă doar pentru navele de cabotaj. Mici și detalie mijlocie. De vreo adăugă plictisit. N-are mai mult de șase fatome adâncime. Frecându-și mâinile zgomotos, bac adăugă. Am fi prins ca un crap într-un butoi? Ne vom apropia de stacada la ora stabilită. Continua Marshall. Vom lansa torpilele spre partea din amont a portului. Apoi, cu puțin noroc, vom recupera echipele noastre debarcate, care în acest moment vor fi izbutiți să dezlănțuiu un vacarmă în toată regula. Simon se ridică în picioare. Acesta este planul de atac ce propuneți? Tonul era acuzator. Marshall replică scurt. Asta este. Ai altă propunere? Simon se prefăcu că-și scutură fire de praf de pe mânecă. Eu? Nici de cum. Planul este al dumitale, Și răspunderea nu-i așa? Chiar așa," replică Marshall, apoi ridicându-se. Vom trece la posturile de luptă peste patru ore. Se vor distribui atunci uniforme și echipamente germane, dar mai înainte să se servească tuturora o masă copioasă. ocupă de asta, bac!" Consfătuirea se terminase. Participanții se risipeau. Lambert își potrivi ceasul după la lui Marshall și spuse. Vom fi gata de acțiune mâine dimineață la ora prevăzută și va merge bine. Bac întrerupse ironic. Tocmai într-o duminică, zidere paos. Marshall se îndreptă spre ieșirea din postul central cu franță la alături. Acesta declară. „Păcat că nu putem ataca pe întuneric. Știu, ar fi totuși prea complicat. Oamenii noștri s au descurcat noaptea mai greu decât dinamicul. Curând Marshall s-a reîntors la postul central, unde, câteva momente mai târziu, Buck veni să-i raporteze. Totul era pregătit. Echipajul și comandoul au mâncat. Toți au primit instrucțiuni amănunțite în privința participărilor la acțiune. Îți mulțumesc, spuse Marshall, Consemn de liniște în toate compartimentele. Se adresă lui Gerard atent la indicațiile aparatelor. Supraveghează ordinea secundule și, când vor debarca infanteriștii de marină, atenție la tancurile de reglaj. Au trecut minute foarte lungi și Marshall simțea sudorire și pescirea spinării. Din timp în timp, arunca o privire la aparatele indicatoare. Ubutul se afla mereu în imersiune, coca aproape imobilă, din când în când scuturată de un scurt tremur. S-au terminat toate verificările, sir, anunță Frenzel. Bine." Gerald stă în picioare în spatele operatorului asdic și îi se adresă, încercând să descopere ce gândea, cum se mai simțea. Gata, Gerald. Peste câteva minute, sir." Operatorul anunță. niciun un sir." Apoi cu un gest către ceasul de perete. Următoarea navă de patulare ar trebui să treacă cam peste 20 de minute." Tonul era calm, aproape indiferent. Gerald se întoarse pe călcâie. Acum sunt gata, ser. Bine, ne ridicăm la 20 de metri. Franțel a început să manevreze aparatele, în timp ce un mecanic nota pe un bloc. Cu mult timp înainte ca submarinul să ajungă la nivelul ordonat, lava a început să se încline. De pe masa cu hărți a căzut un creion, s-a rostogolit pe podea, și Blight se sprijini ca să facă față înclinării punții. Gerard se sprijina și el cu mâna de scaunul timonierului, și urmărea indicatoarele. 20 de metri, sir. Străbatem un curent foarte afurisit. De vreo, declară? Mai afurisit decât mă așteptam. Nici acum nu sunt ecour, sir. Bine. Merșelă șterse palmele pe cămașă, erau transpirate și ordonă. Adâncime periscopică. Aștepta numărând secundele. Sau se auzea lui cea lui Gerard dordonând mereu ajustarea asietei. Nava se înclina teribil. Îi era teamă că prova -a va ieși din apă. Sus periscopul. Ținând strâns manetele aparatului din cauza unei smucel violente, Merșel își lipi fruntea de cauciucul ocularului. Mai întâi nu a văzut decât spuma și coama unui val de ferlant. Apoi, în timp ce periscopul se mai înălța, au apărut norișoși și o mare cu berbeci mici, abrupti, Asaltând submarinul ca o armată dușmană. A ajustat lentilele la mărire maximă. Costa de departe. Ultimele raze de soare colorau colinele și îi făceau să lucească unele ferestre de case. Ecou slavă la tribord, sir!" Mercele a roti periscopul căutând să prindă în câmpul vizual nava care le producea. Probabil că se afla departe. Deocamdată era invizibilă. Și, pe o asemenea hulă, cum ar fi văzut submarinul chiar de aproape... Un avion, chiar la altitudine șoase, ar fi luat periscopul drept de spumă produsă de valuri. S-a auzit un râs nervos și Mercer a înțeles că cei din apropiere îl priveau intens, încercând să ghicească cele ce se întâmplau după reflexele ochilor lui. Merșel îndreptă obiectivul spre țărm cu lentilele la putere de mărire maximă. În lumina înserării, la început, asta i-a apărut neclară, o linie gri-albastră. Apoi a distins silueta estompată un a unei nave imobile care nu putea fi decât vasul estacadei și, dincolo de el, portul ca o masă cenușie în planul din fund. Probabil partea de deasupra enormei construcții de beton, formând dana și bunkerul subteran. Coborîs periscopul. Redresându-se, Merge-l observat că Simon se uita la el. Totul se petrece conform planului, îi spuse. Ecourile sunt mai slabe, sir. Merșel zâmbi. Probabil că pe nava de patrulare italiană, comandantul blestema vremea rea. Ca și marea și stupiditatea aliaților germani, sclave ai orarelor și itinerarelor. La ce folosea această patrulare inutilă? Vom lăsa să-și execute patrularea timp de o jumătate de oră, spuse Merșel. Apoi coborâm din nou la adâncime. Sprijinit cu ambele mâini de masa hărților, Simțea că îi tremură picioarele ca după o lungă cursă. Continuă. După miezul nopții ne vom apropia cât mai mult și vom începe treaba. Capitanul Lambert intrase în postul central. împrecase o uniformă de Africa Corps și terminase de verificat pistolul nemțesc. A auzit ultima frază și, băgându-și armantoc, exclamă. Perfect! Așa că mâine... Marshall ne-a vrut să mai asculte. S-a sprijinit de masa cu hărți gândind... Să dea domnul să mai apucăm ziua de mâine."